Szembe a nappal. Mindannyian egy kigyulladt házban élünk, nem kell tűzoltóságot hívni. Nincs kiút. Csak az emeleti ablaka honnan ki lehet nézni, miközben a tűz leégeti a házat, csapdába estve, bezárva. Tennessee Williams. Egy ismeretlen vidéket láttam a szemem előtt, egy tópartján vert a lábam, ahol minden olyan békés volt. Megbabonázva néztem a túlparton magasodó hegyeket, völgyeket és hihetetlen boldogságára szét a testembe. A kezem megérintette a hasamat, ami akkora volt, mint egy görög görögdénye, és amikor meg is mozdult, eluralkodott rajtam a pánik. Álló helyzetbe ugrottam a rémülettől. Terhes vagyok! Sebesen felemeltem a pólómat, és tapogatni kezdtem a hasam. Csak állom volt.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 a bűntudat ejtette fogjul a lelkemet. Ha ezt így folytatom, hamarosan rájönnek, mit teszek, és akkor mehetek vissza a Diliházba. házba. Azzal viszont végleg elveszítem a lehetőséget, hogy visszanyerjem Mateó bizalmát. Mateó. Görzs rándult a gyomrom, és a fürdőszobába siettem. Igyekeztem lemosni a testemből feltörő vörös folyadékot, ám a hideg víz alatt csak egyre szivárgott belőlem a vér.